Tizenharmadik fejezet Csak az, aki, mint én, sokáig volt egyedül, éségtől, fáradtságtól, rettegéstől félholtan, csak azt tudja, mit jelent társat találni. Megszabadulni a magányosság, a kiszolgáltatottság őrjítő érzésétől. Csak az érti meg azt a különös matematikai tételt, hogy egy meg egy ember a sokkal, de sokkal több, mint két ember képességeinek egyszerű összege. Még akkor is, ha olyan külsőben, belsőben egyaránt elütő párról van szó, mint én és Nogó. Helyesebben, mint Nogó és én. Mert kettőnk közül az ő nevének kell előállni. Az én érdemem csak annyi, hogy kimentettem egy olyan ritka veszedelemből, amilyennel még sohasem találkozott tapasztalatokban, gazdag életében. Rajta keresztül különös, új világ ki kapuját előttem. Hasonló ahhoz, amilyet őseim éltek 70-80 ezer évvel, vagy talán még régebben, szülőbolygóm akkori vad szárazföldjein. A vadon élő világában, az erő és a hatalom természetes ranglétráján, nogó és népe valahol középen foglalt helyet. De mert ravaszabbak voltak az erősebbeknél, találékonyabbak a vérengző ragadozóknál, jóval kevesebb veszedelemtől kellett rettegniük, mint egy hasonló erejű állatnak.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 Egy szálbunkóval szétcsapni közöttük, és fél perc alatt legalább hármat harctéptelenné nyomorítani, hogy a többi rémült vonítással rohanjon szerte szét. Mert ha ügyetlen vagy, ha csak egy ellenfél találja meg az utat combod vagy lábikrád vastak húsához, már te vagy a vesztes. Második fogás, a bölényborjú mellett a híén a farkasok aznapi vacsoráján. Vagy elkapni az anyjától pár méterre elkódorgó vadmalac hátsó lábát, és úgy kapaszkodni félkézzel a legközelebbi faágai közé, miközben a 30-40 kilós sivalkodó vergődő állat kemény csülkeivel combod, és hasad vére se rugdossa, hogy egy se érjen utol a falka öregei közül, mert ha lassú vagy, akkor az, ami voltál, pár perc múlva már csak az agyaraktól szétszabdalt, véres tömeg valamelyik bokor aljában. És még a viszonylag szelidebb élelemszerzési módokhoz is mennyi ügyesség, bátorság, talpraesettség és önuralom kell. Órákig állni az itatóhoz vezető csapás mellett, csendben rejtőzve a bokrok levelei mögött, csípjen közben hangya, bogár, mozdulatlanul tűrni kínzásukat, mert a lomb legkisebb rezzenése is visszariasztja a vízhez közeledő vadat.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 Morokta. s a kőhajításnyira levő bozótra mutatott, ahol az ágakat valami nagy állat mozgatta. Azután megfordult, és nehézkes futással elkacsázott. S ugyanezt mondta akkor is, amikor a lebunkózott antilop mégis talpra ugrott. Gró! És rohant a szédelegve menekülő zsákmány után. Fuss! Fussunk! Az állatok neveinél az zabart egy ideig, hogy ugyanazon fajta különböző példányainak teljesen más hangzású szó felelt meg. Az antilop szót például csak én használom. Nogó mást mond a borjasra, a fiatalra, az antilobbikára, a betegre, a sebzetre. Vagy hatfajta kifejezése van, de egy gyűjtő nevesem. A vadász nyelve ez, akinek fontos, hogy egy szóval pontosan tudja meghatározni, milyen vadról beszél. Mert nem közömbös, hogy a borját féltő anya hegyes szarvainak rohansz-e neki, vagy csak egy tapasztalatlan serdülővel van dolgod, aki eszeveszetten menekült támadásod elől. Ezekért a nehézségekért viszont kellemes kárpótlást kaptam például a bogaraknál. Minden bogár, hangya, sáska, darás, hernyó és féreg egész egyszerűen go -du. Neve csak annak a fajtának van, amelyik erre valami különösen kellemetlen vagy hasznos tulajdonságával rászolgál. Mint a kaptármézét dühötten védő vadmé, félelmetes, de ugyanakkor kívánatos zsákmány, vagy a bénító fekete hangja, aminek csoportos támadását nogó a nagy sörényessel egyenértékű veszedelemnek tartja, és annak a gyökérpusztító kisúnyi sárga hernyónak, ami a lapos fejűek kedvenc csemegéje. Szorgalmas tanuló voltam, és Nogó jó mester, mert nagyon szeretett. Egyéniségének sok kuszavonása közül magasan kiemelkedett a hálaérzése, pedig ez a szó ismeretlen volt nyelvében. Sok más kiváló tulajdonságától eltekintve már ez az egy is értékesebbé tette hordatásainál. És türelmes volt. Pedig az első időben sok vadászatát rontottam el, sokszor tértünk esti pihenőre, korgó gyomorral, ügyetlenségem miatt. De minden nehézsége ellenére sokkal boldogabb élet volt ez, mint az eddigi. Rendszeresen és elegetettem. Nem kellett minden ágretsenéstől remegnem, teljesen rábízhattam magam nogó érzékszerveire, tapasztalatára. Erőm lassan visszatért.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 Nem, nem inni. Nagy víz partján... Megakadtam. Még nem ismertem eléggé a nyelvét. Az ember és Gregor egyaránt én voltam. A társszót sem tudtam, hogy magyarázzam meg. Nagy víz. Ott sok-sok Gregor. Felmarkoltam tíz kavicsot, és egyenként rájuk mutattam. Gregor, Gregor, ez mind Gregor. Soká tartott, amíg megértette, de akkor nagyon fellelkesedett, és másnap reggel elindultunk szembe a felkelő nappal, kelet felé, a tenger felé. Utunk elég eseménytelen volt, kifelé vezetett a vadban gazdag övezetből, mint kevesebb állattal találkoztunk, csak a szúnyogok szaporodtak. Hatalmas füstfelhőként emelkedtek a magasba a völgyek pocsojáiból, és dagatra csíptek.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 A nap mind gyakrabban sütött ki a felszakadozó felhők közül. A monszun erejéből naponta már csak két-három mennydörgéshez záporra futotta. Ha nem vagyok geológus, talán teljesen megzavar ez az ellentmondás. Így azonban mégiscsak sikerült magyarázatot találnom, nem csak a tengerpart felé emelkedő dombsorokra, hanem arra is, miért kerültem olyan messzire a szárazföld belsejébe. A tengerparttal párhuzamosan, tőle 20-30 kilométerre hatalmas törésvonal futott végig a kontinensen. Az első felhőszakadás áradata ebbe a mélyedésbe sodort magával a parti dombok közül, s később, mikor a felhő kirányát követve akartam visszajutni a vikingre, azokat már a belső, magas fensík meredek pereméről visszaforduló szél hajtotta az alsó rétegekben éppen a törésvonal legmélyebb pontja felé.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 A negyedik nap alkonyatkor Nogó figyelmesen körbeforgott egy domtetőn, azután kijelentette. Alszunk, és meglátjuk nagy keserű vizet. Valóban. Másnap reggel, másfél órás út után egy bevágáson át szemünkbe villant a tengerkéksége. És feledve minden óvatosságot. hanyat homlok rohantam le a lejtőn, a perceket is sajnálva, hogy mielőbb odaérjek.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 Mutattam találomra jobb felé, és neki a part mentén. Ez egyszer a szerencsém mellém szegődött, de csak azért, hogy azután még csúfondárosabban az arcomba nevessen. Még aznap délután megláttam messze előttünk a zátony fölötti hullámverést. A szívem a torkomban kalimpált. Most már minden percben megláthatom a vikinget, amint ott hintázik a felcsapó tajtékon túl. Visszajutottam. Sikerült. Az sem tudott elkeseríteni, hogy napnyugtáig hiába mereztettem a szemem, hiszen már csak ez az egy éjszaka van hátra, vagy a legrosszabb esetben még egy, és azután csupán rossz álomnak számít minden, amit ezen a kegyetlen földön átéltem. Kimerült voltam az egész napos hajszolt meneteléstől, s ezért úgy átaludtam ezt az éjszakát a szúrós bozótban, mintha már a viking kényelmes matracán feküdtem volna.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 A hullámtörést figyeltem. Törelmetlenül dühöngve, valahányszor egy-egy kis öböl belső ívét kellett megkerülnünk, mert ilyenkor a szemközti kiugró hegyfok irigyen elfogta a kilátást. Pedig a reggel párás levegője ott is fukarul mérte vágyamhoz képest a belátható messzeséget, ahol a part mélyen benyúlt a laguna vizébe. Új öbölbe fordultunk éppen, mikor Nogó váratlanul felhorkant, és egy mozdulattal a fák közé rántott. Idegesen szívta orrán a levegőt, és kutatva figyelt az öböl belseje felé. Aztán hüvelykújjával a magasba bökött, fel a fákra. Mikor elértük a nogó által biztonságosnak ítélt magasságot, újra szimatolni kezdett, majd végre megszólalt. Dof dof van ott, mutatott előre, és dög. Dof dof! Nagy madár! Nem repül? Nagyon erős! húst teszik! Annak a rövid pár percnek minden emléke rám tört, amit akkor átéltem, és olyan iszonyat fogott el, hogy majd leszédültem a fáról. Gregor itt marad! Nogó megnézi, merre menni tovább! Mire szólhattam volna, hogy ne hagyjon egyedül, hogy meneküljünk? Már neztelenül lendült fáról fára,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 és másik kettő megette a dögöt. Hú! Kiáltott fel csodálkozva, és váratlanul kibújt a fák közül. Hú! Hú! Mi ez? a kezében valamit. Csak egy pillantást vetettem rá, és elgyengülten ültem a homokra. Nogó egy cafatokra tépett űrhajós csizmát szorongatott a markában.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 Az őrroha minden darabján, a csizmák talpán, ott a személyjel. Csak meg kell fordítanom, és már is megtudom, melyik társamat gyászolhatom. A világosan látható jel Amaré volt, és ez egy időre teljesen megzavart. Hiszen saját szememmel láttam legalább fél óra járásnyira ettől a helytől, abban a szakadékban. Hogyan lehetséges ez? Nogó! Keres még!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 Mert Nogó egy üres oxigénpalackon, és mellette a dévjelét viselő félpár szkafanderkesztjünk kívül semmit nem talált a madár darabjai között, egyetlen csontocskát sem, ami emberé lehetett volna. Úgyhogy az eredménytelen kutatás végén meg kellett kérdeznem. Nogó, mond: Gregor csontját, Dovdov megeszi? Lenyeli? Azonnal válaszolt. Nyilván jól ismerte a madár szokásait. Nem. Dovdov nem tud csontot enni, mint sakál. Csak húst tépi le csontról. Távolabb mentem a tragédia színejétől, ahol nem késztetett hány a bomlászaga, És miközben szemem még egyre a tenger üres látóhatárát fülkészte. Megpróbáltam elképzelni a történteket. Nogó nem zavart. Érezte, hogy valami nagy szörnyűség történt. Kagylót és csigát keresett a sekély vízben,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 Itt a parton utolérte és megtámadta őket ez a madár. Remélem ugyanaz volt, amelyik amár elpusztította, vagy amelyik engem üldözött. De az oxigénpalack kieges sugara végzett vele. A másik két madár az elsőt követte. És hogy alig pár méterrel jártak a nyomában, arra amár elveszett csizmája. Az oxigénpalack, amit a vikingen bármikor fel lehet tölteni, tehát nem szokás ok nélkül eldobálni, és legfőképpen Dave a bizonyíték. Mert társaim között ő volt az, aki a leggondosabban ügyel a holmiára. Itt van a történtek egyetlen homályos pontja. Miért nem pusztították el azt a két madarat is az oxigén sugárral, mint az elsőt? Fejenként legalább két palackolt velük. És ismertem Márkot, a mi eltűnésünk után egyszerre négy embernél kevesebbet nem engedett a partra. Beleszólt a küzdelembe még valami, aminek a nyomát most nem találom. Ez az, amit talán sohasem sem tudok meg. Az itt hagyott tárgyakból az is következik, hogy többször nem jártak a parton. És ez sem értem világosan. Nyugodtan visszajöhettek volna azután, hogy a két madár felfoltatásuk hulláját...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 Ezt választod, vagy azt az életet, ami itt vár. És a végén mégiscsak a pusztulás. Nogó elvágta meddőtöprengésem. Morogva szimatolt a levegőbe, majd az aggodalom és nagyképűség utánozhatatlan keverékével hosszú előadásba kezdett. dov dof madár a legbutább a világon. Buta és büdös!